Пані та панове, важлива новина Сьогодні у Києві Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет України Я вітаю всіх громадян Незалежної України У залі увімкнули люстри Мало відбутися щось урочисте, гарне Софія і Юлька підвелися, обнялися і чомусь заплакали. Стів і Мадлен також підвелися за столу, вітали їх. Учасники квартету, студенти Львівської консерваторії, стягли з голови перуки і стоячи заграли «Боже, великий єдиний». Софія підійшла до музикантів, почала співати. Голос зривався, сльози не давали вивести складної мелодії. Та вони виконували гімн, церковний гімн України. Здавалося, от воно щастя, незалежність. Ніхто не знав, скільки ще років і якими тернистими шляхами доведеться просуватися Україні до справжньої незалежності. Та сьогодні було свято. Свято відзначали в дивному товаристві – Олі, Рей, Френк, Бетсі, Ігор Кирилович та Юрій. Ці двоє самі завітали до їхньої каюти. Знаєте, дівчата, здається, тільки ми четверо на всьому теплоході розуміємо, що сталося. Давайте обмиємо подію. Справді, американцям не дуже зрозумілі були їхні почуття – вони навіть трохи боялися того, що заворушився і почав ділитися моноліт однієї шостої суходолу. Землетруси завжди можуть поширитися в одному місці трусить, а в іншому склянки у сервантах дзвенять. Та слово індепенденс незалежність. Святе для кожного мешканця штатів Викликало повагу Тому вони з цілковитим розумінням урочистості моменту Підняли келихи з шампанським «Дівчата», – почав Ігор Кирилович «А як же ми сьогодні без гімну?» «А можна?» – обережно спитала Софія «Давайте» тільки за умови, що ви слухатимете стоячи. Вперше Софія голосно співала «Ще не вмерла Україна». Сіли. Ігор Кирилович налив коньяку у чарки. От уже не думав, що я, полковник КДБ, слухатиму цю пісню стоячи, та ще в товаристві американських туристів. Що ж тепер буде з вашою службою, Ігоре Кириловичу? Якщо є держава, мусить бути служба її безпеки. Називатиметься хіба інакше. А за суттю залишиться те саме, скрикнула майже з ненавистю Софія. Ні, не може так залишитися. Повірте, Софія, я душею українець з Полтавщини і готовий служити батьківщині. Тоді за нашу незалежність. У голові вже добряче гуло від коктейлю шампанське коніяк. Ніч розігнала всіх по каютах. «Софія!» – затримав її полковник. «От вам моя візитка!» «Всіляко ще може обернутися!»